Vyjete na další přednášce ze čtvrtků, předtím, než uvedu dnešního tak jako vždy na příště. Příště se můžete těšit na Dalčino Abrause, což je původně kanadský, kanadský sexolog, jeden z nejvýznamnějších světových sexologů, ale který přesíduje do Čech, takže máme šanci se s ním setkávat častěji a ta přednáška se mne Kupidovská epigenetika o tom, jak naše zkušenosti se sexualitou formují naše preference, takže bude to určitě hrozně zajímavý o spoustě sexu a dalších, dalších záležitostech. Dnešní přednášející je Šiárka Kaňková, kterou tady vítám, která je z dejší katedry Filozofie a dějení přírodních věd. A pokud se nemýlím, tak je to její premiéra na čtvrdcích. Jo? A, a budeme mluvit uh, o tématu, které je v současnosti uh, velmi aktuální, a to je behaviorální imunitní systém, o tom, co uh, je, nám připadá nechutné a uh, proč. A, a tím předám slovo. No, tak já moc krát děkuji za uvedení. To, co bych vám tady tedy dneska ráda představila, o čem bude celá ta má přednáška, tak bude, jak už jste slyšeli, tedy behaviorální imunitní systém, což je velmi specifický systém poměrně rozsáhlých psychologických mechanismů, které vedou k tomu, abychom nějakým způsobem předcházeli infekcím. To, proč je to aktuální, asi nemusím uh, nějak zvláště zdůrazňovat, protože v současné době, uh, kdy teda uh, riziko uh, patogenních infekcí je všude kolem nás, uh, je vlastně prostředí, které nám připravuje měrný krásný experimentální uh, přírodní experiment, proto testovat, uh, proč se chováme tak, jak se chováme a jak bychom se měli chovat, abychom předcházeli těmto infekcím. Proč vidíte na obrázku? Mimo i těhotnou ženu. Ne, že by měla připadat nějak nechutná, nebo nějakým způsobem vás odpozovat? Naopak je to právě ta situace, kdy u lidí a i u jiných zvířat dochází k zvýšené potřeby ochrany sami sebe, právě z důvodu dvějícího uh, se potomka a tam právě já budu prezentovat spoustu našich zajímavých výsledků z naší laboratoře, které se budou týkat, jak tedy uh, behaviorální imunitní systém funguje právě v uh, oblasti a právě v souvislosti s reprodukcí. Než vůbec ještě začnu uh, mluvit o tom, jak ten behaviorální systém funguje, představím vám, uh, co to všechno obránší. Tak je vlastně potřeba se zamyslet nad tím, proč něco tak složitého, co představuje takhle komplex psychologických mechanismů, se vyvinulo a udržuje se to tady. Asi to bude mít nějakou výhodu, a kde tomu byl ten prvopočátek, a jak vlastně se nad tím zamyslet z toho pohledu evoluční biologie. Ty rozlep kolem nás, se kterými se setkáváme, je velké množství. Vy určitě dokážete krásně identifikovat hrozby přicházející z okolí v podobě různých predátorů, v podobě například požáru povodní. Jsou to typy hrozeb, který my jsme schopní relativně rychle identifikovat, jsme schopní rozpoznat, odkud tato hrozba přichází, jak se pohybuje, jsme schopní nějakým způsobem i rozpoznat, jestli daný jedinec, který pro nás představuje danou hrozbu, jaké má umysly a kam by který mohla případná hrozba vést. A následně potom se samozřejmě zachováme tak, aby jsme těm hrozbám přecházeli. Kromě ale těch velikých hrozeb, které jsou pro nás viditelné a velice rychle proti nim dokážeme z... hmm spustit jisté reakce a odvrátit tyhle hrozby, tak jsou tady ještě jiné hrozby, které jsou taky kolem nás. Jsou to malé hrozby, které ne úplně jednoduše jsme schopni vnímat. Prakticky tak, jak my je dokážeme identifikovat, tak možná na základě nějakých třeba hnělovných pachů, které identifikují počínající infekci, případně vizuálně nějaké jedince můžeme odhadnout, že teda uh, by mohly být pro nás infekční. Tyhle ty hrozby uh, v průběhu času, tyhle ty všechny patogeny, jsou tady už s námi po mnoha a mnoha milionů let. A uh, právě u lidí se staly uh, tito patogeny asi největší hrozbou a rizikem uh, všech příčin onemocnění, které a všech příčin úmrtí uh, v lidstvu, tak jak uh, té historii můžeme mapovat. A z toho důvodu je samozřejmě velmi důležité se zamyslet nad tím, jak v průběhu té evoluce docházelo k vývoji uh, nějaké ochrany proti těmto patogenům a samotný uh, boj proti patogenům uh, v průběhu evoluční uh, biologie a v průběhu evoluce jako takové uh, představoval vlastně jeden z nejdůležitějších motorů evoluce vůbec. Uh, neboť uh, ty patogeny vytvářely tak velký tlak, uh, že jakákoliv mutace, která mohla uh, způsobit uh, byť uh, lepší zdatnost toho jedince nebo uh, odolnost vůči, daném, jedin, vůči danému onemocnění se velice rychle fixovala a stejně tak se samozřejmě v průběhu času zafixovaly i různé adaptivní mechanismy, které vedly právě k tomu, abychom předcházeli, případně bojovali s těmito patogeny. Hlavní mechanismem, který vy určitě dobře znáte a představuje takovou tu hlavní linii při boju, boji s infekcím, je tělesný imunitní systém. Ten vy všichni velmi dobře znáte. Je to poměrně veliká a rozsáhlá síť propojených procesů, které dokáží velice dobře rozpoznávat struktury tělu vlastním a zároveň struktury tělu cizí, ty, které jsou škodlivé a naopak prospěšné. Vytváří tedy tu obranu proti patogenům. Tělesný imunitní systém jako takový má v složku a adaptivní složku, ta frozená složka je filogeneticky starší, představuje takovou tu rychlou, nespecifickou reakci. Druhá složka adaptivní, filogeneticky mladší, to už je složka, která se většinou u lidí vyvíjí až po porodu, má nějakou paměť, reaguje na to, jakým způsobem se setkala již s patogenem v předchozím životě. Tento tělesný imunitní systém je ovšem poměrně energeticky náročný. Jakákoliv reakce, která je spuštěná, je doprovázená metabolicky nákladnými imunitními reakcemi a daného jedince veškeré tyto imunitní reakce poměrně dost vysilují. Dokážete si představit, když jsou ty horečnaté stavy a co všechno všech provází jedince, když teda bojuje s infekcí. Veškerý tenhle ten boj s infekcí samozřejmě připravuje organismus a připravuje daného jedince o možnosti péče o potomstvo, páření se a další související věci, které samozřejmě můžou zvyšovat fitness daného jedince. No. Další problém, který je, je, že tento tělesný imunitní systém se většinou aktivuje až poté, co se s daným patogenem setká. Až po kontaktu s tímto patogenem se spustí uh, ten řetězec ze daných reakcí a uh, můžeme začít bojovat. Hmm. To je ovšem poměrně dost komplikovaný a zvedem k tomu, jak složité a nákladné reakce jsou, tak by bylo mnohem efektivnější, kdyby tady byl ještě jiný systém, který by nějakým způsobem předcházel těm uh, právě infekcím, těm patogenům, který nám do těla uh, pronikají, ještě dříve než proniknou. A to vlastně umožnilo uh, prostor vzniku toho takzvaného behaviorálního imunitního systému, tedy systému, který uh, nám umožňuje se chovat tak, abychom v první líni uh, se zachovali tak, že odmítáme jakýkoliv přenos infekčních Onemocnění a děláme všechno pro to, abychom se těmto infekčním onemocněním vyhnuli. Jak už tady zmínil Honza, tak studium behaviorálního imunitního systému je poměrně recentní záležitost. Je to otázka posledních 10-20 let a po poměrně dlouhou dobu se behaviorální imunitní systém studoval pouze v souvislosti s různými psychologickými a právě u lidí. Nicméně tento behaviorální imunitní systém není specifický jen a pouze pro lidi. My můžeme na příští, očiž a u živočů různých, pozorovat spoustu kognitivních, behaviorálních a neurologických reakcí, které jsou velmi podobné tomu samotnému a vlastně dává se tedy souvislost s těmito reakcemi s behaviorálním imunitním systémem. Stejně tak jako u lidí. Jak můžete pozorovat, existují práce, které dokazují, že u myší poměrně dobře funguje rozpoznávání jedinců dle pachu. Samice je prokázáno, že se odmítají pářit s infikovanými samci, stejně tak jako se odmítají pářit třeba i samci, kteří se pářili předtím s infikovanou samicí. Dále se můžeme podívat třeba na práce, který poukazují na to, jakým způsobem mravenci využívají prstyřici hlišnatých stromů, aby lemovali svoje hnízda pro ochranu proti růstu bakteriím a různým hub. A spoustu dalších živočichů, které tady vidíte, ať už jsou to divoké antilopy a, nebo primáti, i ty nehumánní primáti, tak vlastně vykazují různé vzorce hygienického chování, investují méně času do péče o příbuzné či nepříbuzné, parazitované a neparazitované. U těch divokých antilop bylo třeba velice dobře spozorované, že se pasou právě v místech, kde je méně parazitů a spousta dalších a dalších studií, které bychom mohli napříč teda různých druhů nacházet a samozřejmě si myslím, že to je otevřené v budoucímu výzkumu v současné době, protože všechny ty studie patří mezi ty spíše recentnější. Ale to, co já bych dneska, kam bych se chtěla přesunout, tak já se budu věnovat behaviorálnímu imunitnímu systému u lidí a následujících tedy několik dalších sledů a vlastně i pozdějších už budu tedy situovat právě behaviorálnímu imunitnímu systému k tomu, jak se lidé chovají, aby se ochránili před infekcemi. Takže co to je ten behaviorální imunitní systém? Jedná se tedy o komplex poměrně složitých propojených procesů, které jsou spojené s pozorností, percepcí, kognicí a nějakými afektivními stavy, které vedou k nějakému chování, které vlastně potom můžeme spozorovat. Abychom nejdříve identifikovali nějakou tu hrozbu v podobě infekcí, musíme se nějakým způsobem... Musíme využívat různých smyslových modalit a snažit se identifikovat to hrozící nebezpečí. V rámci těch smyslových modalit máme samozřejmě několik možností, jak rozpoznávat hrozící nebezpečí. Buď tedy uh, jsme schopni spozorovat uh, nějaké uh, známky něčeho, co by mohlo obsahovat větší množství patogenů, a to jsou třeba různé výkaly, mršiny. Můžeme vidět uh, na jiných jedincích stav jejich pokožky, uh, který pro nás může být signálem počínající infekční choroby. Uh, můžeme samozřejmě uh, využívat olfaktorických modelů, a to takže... že. Uh, jsme schopni vnímat pomocí Čichu různá zkažená jídla, kde jsou třeba přemnožené bakterie, ale zrovna tak jsme schopni docela snadno i nesnadno identifikovat tělesné vůně nemocných lidí, kteří samozřejmě za sebou zanechávají nějakou pachovou stopu. Pomocí akustických modalit samozřejmě velice dobře rozpoznáme i infikovaného člověka, pokud vidíme, že kašle zvrací a slyšíme samozřejmě všechny tyhle ty zvuky i z jiných místností. Pak samozřejmě můžeme využívat různých taktilních modalit, to vlastně dokazují výzkumy, které se zaměřily na různé Vlastnosti látek, které byly spojovány s prostředím, kde se právě o mnohem více množí patogeni, a to tak, že nám přijdou podivné a vyhýbáme se látkám, které jsou vlhké, mazlavé, lepivé a identifikujeme zase jako potenciální nebezpečí. No a nejenom pomocí těchto modalit rozpoznáváme a samozřejmě je s nějakým způsobem slušujeme a dáváme do dobré, využíváme těch věmů společně, tak potom samozřejmě dokážeme i rozpoznávat rizikové chování u různých jedinců a těm daným jedincům se potom následně snažíme vyhýbat. Příkladem může být třeba promiskuitní chování u jedinců a následně samozřejmě riziko potenciálně přenosných sexuálních chorob. Behaviorální imunitní systém funguje na tzv. teorii zvládání chyb. Tato teorie nám říká, že pokud existuje nerovnoměrnost mezi ztrátami při chybě prvního druhu, takzvaně falešně pozitivními chybami, a chybami druhého druhu falešně negativními, bude kognitivní systém jedince vychýlem častějšímu dělání těch chyb, které jsou méně nákladné. Možná se to vám zdá velmi složité a teď úplně jednoduše, jak to vlastně funguje. Behaviorální imunitní systém je nastavený tak, že je více náchylný k dělání falešně pozitivních chyb. Je totiž mnohem nákladnější, když nerozpoznám, že hrozí nějaké riziko, já se nevyhnu danému jedinci nebo danému objektu, který může být potenciálně infekční, a následně teda dojde k infekci a samozřejmě potom ponesu to riziko toho rozhodnutého vrobostění, než když udělám falešně pozitivní chybu a vyhnu se jedinci, který vlastně ve výsledku to riziko nepředstavuje. Proto například máme tendenci se vyhýbat lidem, když vidíme lidi s exémem, přestože víme, že to pro nás nemusí být nějak infikovaný. A takto stigmatizovaní jsou i lůzný jiní lidé a samozřejmě my právě na základě této teorie chyb děláme vlastně tyhle falešně pozitivní chyby. Aniž bychom je museli, ale je to pro nás uh, mnohem výhodnější, bího, než si představíme, že by opravdu jednou došlo k té nákaze. Afektivní složkou behaviorálního imunitního systému uh, je znechucení neboli odporu, někdy jste taky možná slyšeli pojem disgust. Uh, jedná se o evolučně velmi starý obraný systém, uh, který samozřejmě teda chrání před tou nákazou. Znechucení, uh, Tenhle ten pojem uh, má už nějakou svoji historii, a když se podíváme uh, trošičku zpátky, kdy vlastně se o něm začalo hovořit a v jaké souvislosti, uh, tak už pan Darwin ve své uh, práci výraz emocí u člověka a zvířat uh, popisuje něco jako hnus a spojuje to vlastně s potravou a s jídlem, který je pro nás jakýmsi způsobem nepoživatelný. Později. Taková ta důležitá, důležitý milník ve vývoji toho znechucení představil Ekman, který vlastně identifikoval znechucení a popsal jako jednu ze základních lidských emocí s kulturně rozpoznatelnou a univerzálním tvářovým obličem, který vám za chviličku ukážu. Na druhou stranu pak v průběhu času přišli samozřejmě jiní autoři a tak, jak to bývá, tak diskutovali a přišli s tím, že teda se nejedná o žádnou emoci a že považují vlastně znechucení pouze jakýsi senzorický akt a af afekt, který prostě je související s tím behaviorálním imunitním systémem. Takže dneska se s tím pojmem setkáte v různých oblastech a každý z těch autorů na základě toho, v jakém oboru se pohybuje, tedy samozřejmě potom definuje to znechucení z trošku jiného úhlu pohledu. Když se podíváme na to, jak v historii vlastně se ten disgust nebo znechucení vyvíjelo a co byly ty spouštěče, které byly popsány prvotně právě ve spojení se znechucením. Tak jako první to bylo právě jídlo a vůbec pocity s pozřením něčeho, co by mohlo být jakkoliv infikováno a něco, co nám vlastně projde střevy a projde žaludkem. Později samozřejmě potom se ty spouštěče rozšířily a začalo se diskutovat o různých kulturních vlivek a přenášení vlastně kulturních hodnot, že v rámci kultury je dáno něco a určuje se, co je nechutné a co není a jakým způsobem tedy s těmi věcmi a jak k ním přistupovat Určitě, co bylo velmi důležité a co tedy v prvopočátku, když se tedy tento pojem znekucení diskutoval, tak se mluvilo o vlastně udržování jakési čistoty hnízdního místa a o hygieně, která patřila k tomu vlastně hnízdění. Později uh, samozřejmě se začaly rozšiřovat ty spouštiče uh, znechucení a mezi ty základní spouštiče, jako by to mohlo být zkažené jídlo, uh, tak, uh, jak už uh, byly zmíněny různé třeba tělesné výbněšky, uh, se dále ještě zařadil uh, pocit znechucení ze smrti, pocit znechucení uh, z jakéhokoliv narušení tělesné schránky. Uh, byl tam pocit znechucení z jakékoliv špatné hygieny a zde v, tomto, v této době se začala i diskutovat tzv. sympatetická magie, kdy vlastně jsme znechucení i z nějakých věcí, které jsou připodobnění výkalům, byť jsou to třeba makety a různé jiné věci, které nám připodobňují, věci, které by mohly vést. A mohly by obsahovat vyšší množství patogenů. Co se týče té tělesn, toho narušení tělesné schránky a té smrti, tak tam vlastně to bylo zavedeno z toho důvodu, že považovali za nechutné a vlastně odporné vůbec něco, co nás připodobňuje s živočišnou říší, něco, s čím jsme si podobní, My jsme se cítili v té době, oni říkali, že lidé jsou něčím nadřazení nad, nad ostatní zvířata a všechno, co by je mohlo připodobňovat a co by mohlo ukazovat dotknutelnost, zranitelnost jejich a smrtelnost se stávalo vlastně nechutný. S postupem času se ale ukázalo, že tyhle ty spouštěče z nechucení nejsou jediný a že je velice efektivní a bylo by velice efektivní, kdyby tady fungovalo znechucení ještě vůči dalším jiným věcem, které se zdají být také velmi důležité. Kromě tedy patogenního znechucení jako takového, v třídoménovém modelu znechucení bylo navrženo, že pocitujeme znechucení taky takzvané sociomorální neboli morální. Toto znechucení míří na takzvané sociální parazity, na lidi, kteří nějakým způsobem narušují sociální normy, kteří uh, narušují ten chod té sociální skupiny a jakákoliv, uh, jakékoliv paktování se s nima uh, může samozřejmě poškodit mě a moji sociální skupinu. Takže cítíme odpor k lidem, kteří podvádějí kradou a jsou jakkoliv uh, vlastně narušitelé toho základního morálního konceptu. Třetí doménou, která vlastně byla navržena, tak je sexuální znechucení a toto sexuální znechucení má cílit k správné volbě optimálního partnera. Mělo by nás nějakým způsobem chránit před volbou toho neoptimálního, chrání, neoptimálního sexuálního partnera a před uh, rizikovým sexuálním uh, chováním. Já se k této doméně ještě později vrátím. Co se týče tedy uh, znechucení jako takové, uh, tak můžeme pozorovat v průběhu znechucení i typicky popsané fyziologické změny. Uh, pokud samozřejmě někdo pocituje znechucení, může být doprovázeno různými pocity nevolnostmi, zvracení, uh, někdy byly uh, zaznamenány i nadměrné pocity slnění a dochází k aktivaci parasympatického autonomního nerstva, kdy uh, byly popsáno, teda bylo popsáno snížení tepové frekvence vence. Jak už jsem zmínila, tak vzhledem k tomu, že znechucení patří mezi tedy jednou ze základních lidských emocí, tak u ní byla pečnána i základní specifický výraz tváře. Každý z těch jednotlivých oblastí na tváři, které vlastně zahrnují nějaký specifický výraz, má svůj význam. Většinou, když se podíváte o, na nakrčení toho nosu, tak vlastně je cílem zamezit vstupu tedy patogenů do organismu a samozřejmě čím intenzivnější ten výraz je, tím nám jakoby, signalizuje tu větší sílu míru toho znechucení. Byla pozorována i specifická mozková aktivita v průběhu znechucení, nicméně v současné době už těch studií je mnohem víc, jenom jsem tady chtěla ukázat, že samozřejmě i tímto směrem se dneska ubírá tedy ten výzkum dále a každé to jednotlivé znechucení, ať už je to, to patogení, morální či sexuální, bývá často spojeno nebo než vždycky spojeno se stejnou oblastí té mozkové aktivity. Jakým způsobem znechucení můžeme měřit? No tak, tak, jak už to máme je spousta jiných faktorů, který, kterými se zabýváme a snažíme se nějakým způsobem naměřit hodnoty a používat je v našich výzkumech, tak jeden z nejčastější používaných Metodiky jsou textové dotazníky, samozřejmě nejenom textové dotazníky, dneska už jsou používány i obrazové dotazníky, kdy jsou předkládány respondentům různé stimuly, které jsou jedno s patogením a po druhý večeru bez těch patogenů. Respondentům samozřejmě můžou být pouštěny i různá videa a provádí se též různé experimenty čichové, či taktylů. V rámci těch textových dotazníků bych tady jenom okrajově rychle zmínila dva textové dotazníky, o kterých já se později budu bavit a budu je zmiňovat i v rámci svých výzkumů. Jeden z nich je takový ten původnější, který v sobě zahrnuje tři je to dozlezený Disgust Scale device, je to revidovaná verze těch původních konceptů spouštěčů a rozdělil to znechucení do tří subškál. První subškála je takzvaná Core Disgust, která zahrnuje znechucení z takových těch základních spouštěčů, jako jsou jídla, výkaly, výmě a patří sem třeba také drobní živočichové, kteří by mohli být spojeni s přenosem různých patogenů. Subskála Animal Reminder je subskála, která právě, jak jsem zmínila, nás distancuje od té živočišné říše. Nějakým způsobem tady ukazují, že jsme znechuceni se smrti z narušení tělní stránky. Poslední subskála kontaminační disgust, neboli kontaminační znechucení, potom obsahuje znechucení z interpersonálního přenosu. Jednoduše je nám nepříměná, Cítíme se nechutně, pokud bychom měli například pít ze sklenice po někom, kdo má nějakou infekci, případně nosit a dotýkat se různých ostatních lidí, kteří jsou infikováni různými patogeny. Pozdější dotazník, který byl vyvinutý, je založený potom na tom klasickém třídoménovém modelu, o kterém jsem mluvila, a zahražujeme tři, tři základní domény: patogení, sexuální a morální. V rámci té sexuální domény a sexuálního znechucení bych ještě tady ráda zmínila, že samozřejmě, tak jak možná vidíte i na západě citací, opravdu se jedná o poměrně recentní výzkumy. Tak i oblast sexuálního znechucení se stala předmětem zájmu mnoha dalších autorů a vlastně zaměřili se na to, co vlastně to sexuální znechucení všechno představuje a před čím vším by nás vlastně mělo chránit, jaký adaptivní význam by mělo mít právě sexuálně znechucení obecně tedy nás nějakým způsobem distancuje od těch neoptimálních partnerů a od rizikového sexuálního chování. V průběhu času samozřejmě i zde bylo vyvinuto spoustu dalších dozazníků, ale asi nejnovější, který bych tady zmínila, je ten šestidimenzonální, který se zabývá podrobněji dalšími dimenzemi toho sexuálního znekocení. A jak si tam je můžete povšimnout, tak mezi ty dimenze patří dimenze právě, které nějakým způsobem souvyšují s poškozování vlastně našeho těla, s opět přenosem patogenu prostřednictvím sexuálního styku nebo prostřednictvím jakýchkoliv sexuálních praktik a zároveň se tam samozřejmě i promítá sociomorální znechucení, kdy tam vstupují do role poměrně hodně i různé kulturní vlivy a pohledy na uh, různé třeba i stejnopohlavné styky a další oblasti v této, uh, v, právě v oblasti toho sexuálního znekucení. Co je důležité poznamenat, je, uh, že existuje poměrně veliká nejen uh, inter, ale i intraindividuální variabilita v míře znekucení. Uh, když se podíváme, na základě čeho? Jaké faktory ovlivňují tu míru znepokojení? tak určitě jedním z nich je pohlaví a k tomu se budu za chvíličku věnovat mnohem podrobněji. Ukazuje se, že i věk má poměrně důležitou roli v znechucení, nicméně studie ohledně věku jsou v současné době nejednoznačné. Některé práce hovoří o tom, že s rostoucím věkem samozřejmě i roste míra hlavně patogenního znechucení, neboť starší jedinci jsou náchylnější k různým infekcím, a je u nich žádoucí, aby se ve chránili. Na druhé straně jiní, jiné studie tuto a tento směr nepotvrzují a dokonce ukazují i obrácený směr, aby se to, se to zase spíše jakoby habituací, že v průběhu času se lidé vlastně <coughs> habitují na některé věmy a na některé ty spouštiče toho znechucení a ošim nepřijdu tolik nechutné, jako by jim přišly ve věku mladším. Samozřejmě velkou roli zde hraje reproduční stav a to v jaké fázi třeba menstruačního cyklu se nachází žena a jestli je těhotná nebo není a tomu se budou pak věnovat později ty mé výzkumy, důležitou roli hraje monokompetence jedince. Kultura a náboženství tady má taky svoji zásadní roli, protože samozřejmě jsou tady kulturní návyky, které se předávají a to, co v jedné kultuře může připadat nechutné, tak v jiné už samozřejmě, nech není a nemá to vlastně v tu chvíli úplně přímou souvislost s tou patogenní nákazou. No a pak jsou tady faktory, které neúplně přímo budou souviset a neúplně přímo souvisí s tím možná adaptivním výkladem, tak jak jsme si to doteďka vykládali a to jsou právě například osobnostní rysy a nebo různá psychiatrická onemocnění. Vyšší míra znechucení byla opakovaně pozorována u lidí s vyšší neuroticismem, s vyšší úzkostností, ale také je spojena s extroverzí. Psychická onemocnění, která jsou hodně často spojována s vyšší mírou znechucení, tak jsou klasický uh, ousíří uh, různí úzkostní stavy a úzkostní strachy, strachy z uh, různých chirurgických zákroků a z jehel. a i v těchto případech samozřejmě je uh, následně pozorována vyšší míra znechucení. Teď uh, bych se tady ráda zastavila nad tím, uh, co jsem zmínila jako první faktor a já jsem zmínila, že uh, míra znechucení je ovlivněná pohlavím A to konkrétně tím způsobem, že u lidí je opakovaně prokázáno, že ženy reportují vyšší míru znechucení než muži. Této problematice se věnuje jedna moc pěkná review, pokud někdo budete mít zájem, tak si ji určitě přečtěte. V rámci této review bylo navrženo několik velmi zajímavých hypotéz, proč by tomu tak mohlo být a proč tedy ženy reportují vyšší míru znechucení. A proč tedy reportují vyšší míru konkrétně třeba patogenního znechucení? Protože ta práce se bude zabývat nejenom patogenním, ale i pak sexuálním znechucení. Jedna z těch hypotéz nám říká, že ženy mají vyšší disgust právě proto, aby chránily životy svých dětí. Protože samozřejmě víme, že uh, matky se zají důležitější zajišťování uh, péče a zdraví potom, uh, svých potomků, mají mnohem sofistikovanější psychologické adaptace pro to rodičovství, a proto je velice důležité, aby oni chránili sama sebe mnohem více tedy, než uh, muži. Jiná poté uh, se zabývá vlastně, uh, podobným úhlem nahlíží na to z podobného pohledu, nicméně ta hypoteza vlastně předpokládá jakousi přímou nákazu, která může přejít tedy z matky na dítě. Předpokladem je, že samozřejmě matka je, má mnohem intimnější vztah se svým dítětem, než je tomu u ovce a samozřejmě pro ní a následně i pro to dítě je mnohem efektivnější zvýšit si míru znechucení a tím sama sebe tedy chránit před infekcemi, které by se následně mohly přenést na potomka. Pak jiná z těch hypotéz, která se zabývá vyšší mírou znechucení, se zabývá výukou a učením. A říká, že vlastně ženy jsou vlastně zvýšit svoji míru znechucení, protože oni učí své děti, jak odmítat vlastně nakažlivé objekty, ty rizikové objekty. A děti v raném věku učí ty matky většinou modelováním. Tím, že oni vidí ty děti, jak se chovají jejich matky, oni napodobují své matky a proto je žádoucí. A zdá se, že samozřejmě byl tady větší tlak na to, aby se u žen vyvinulo tedy toto profilaktické chování mnohem více než u mužů. Další z těch hypotéz, která je představuje, proč a vysvětluje proč vyšší míru znechucení by mohly reportovat právě ženy, tak se zabývá přípravou jídel, předpokládá, že samozřejmě jídlo a práce s jídlem je rizikový prostředí, že právě jídlo je velkým a hlavním zdrojem různých patogenů a parazitů a že v minulosti samozřejmě tady byl tlak na zvýšenou míru znechucení právě u žen které jsou uh, vlastně většinou ty, které častěji připravovali jídlo a starali se teda o, o obživu v těch rodinách. Všechny tyto čtyři hypotézy uh, předpokládají, že ženy mají zvýšenou míru znechucení, Ale ono možná uh, to není tak. Uh, a možná, že ženy mají prostě míru znechucení takovou, jakou mají jí mít a ten, kdo jí má, jenom jsou muži. A jiná z těch hypotéz se tedy potom zaměřila na to, že vlastně ne ženy mají vyšší míru znekucení, ale muži vlastně nějakým způsobem potlačují tu svoji míru znekucení. No a proč? No protože se potřebují tak trochu předvádět před těma že. Oni přece nemůžou uh, hned před všemi předvést tedy vyšší míru znechucení a dělat uh, ze sebe teda, uh, ty chudinky. Ono totiž se zdá, že taky ta míra znechucení by mohla nějakým způsobem tím, že nám signalizovat, uh, jak jsou na tom s imunitním systémem, jak uh, zdraví jsou a co všechno si můžou dovolit. A samozřejmě uh, právě proto uh, se zdá, že tedy ty muži nějakým způsobem uh, potlačují. To jsou aby se předváděli, aby ukázali, že oni jsou těmi vyvolenými pro ty své partnerky. A stejný směr a stejný základ má i hypotéza lovu a válčení. Tato hypotéza se zabývá vlastně tím a předpokládá, že samozřejmě historicky byl lov u mužů typický a převážně mužská aktivita a právě tito muži se neustále a opakovaně vystavovali otevřeným ránám a vlastně různým, Parazitum, který byly velice často v otevřených různých končetinách a mrtvých těl, u mrtvých těl. A proto v minulosti pravděpodobně tady byly nějaké selektivní tlaky, které působily právě proti hypersenzitivním, znekucujícím mužům a těmto mechanismům. A následně tedy potom se tady pro. Na následě tady ty muže, kteří vlastně popačili to svoje znechucení oproti těm ženám. Uh, to bylo vlastně, proč mají uh, vyšší míru znechucení uh, ženy a uh, patogení a teď proč teda ještě navíc reportují také vyšší míru z sexuálního znechucení oproti mužům. Uh, ty hypotézy jsou částečně podobné a zabývají se podobným směrem, proč tedy konkrétně u žen. První z nich samozřejmě se týká rodičovských investicí a týká se toho, že sexuální znekucení vlastně usnadňuje ženám výběr právě toho správného partnera a nějakým způsobem je chrání před tím špatným rozhodováním před výběrem neoptimálního partnera. Pak samozřejmě tady je hypotéza úplně jednoduchá, ženy musí mít zvýšené sexuální znechucení právě z důvodu přenosu vlastně pohlavně přenosných chorob, protože samozřejmě šíření patogenů prostřednictvím sexu a sexuálním kontaktem je velice úspěšné už po mnoha, mnoha let. A ukazuje se, že samozřejmě těmto rizikům uh, jsou vystavené mnohem více ženy než muže a spousta onemocnění se u žen samozřejmě rozvíjí uh, a je symptomatické více než u mužů, i s ohledem na to, v jakém prostředí se tam ty patogeny vlastně rozmnožují a je to tam uh, mnohem pohostinnější. Uh, co se týče tedy této hypotézy, tak ta předpokládá, že tedy pohlavně přenosné choroby mohly způsobit právě ten selekční tlak u žen na vyšší míru sexuálního znechucení. No a poslední dvě hypotézy, které se zabývají taktéž sexuálním znechucením a vyšší míru sexuálního znechucení uh, u žen, se týkají jedna z nich vyhýbání se znásilnění a říká uh, to, že ženy mají vyšší míru znechucení právě proto, aby uh, ochránily sami sebe před uh, střetnutím se s nebezpečnými muži, nebo když oni sami budou uh, na venek, uh, ukazovat, že mají právě to zvýšené sexuální znekucení, budou se stávat méně častěji obětí sexuálního obtěžování a různých sexuálních útoků. A poslední hypotéza se zabývá poškozením reputace. Je to hypotéza, která říká to, že ženy vlastně... Vykazují vyšší míru sexuálního znechucení, protože je to signál pro jejich skupinu, že oni jsou, nejsou provizkuitní, že jsou sexuálně stálí a samozřejmě v různých kulturách jsou ženy postihovány mnohem více a trestány mnohem více za. Různé nevěry a, a různé promiskuitní chování. A proto je žádoucí a, právě u těchto žen, aby vykazovali tedy vyšší míru těch sexuální, toho sexuálního znechucení. Když se vrátím zpátky k té intraindividuální intra, variabilitě, tak jsem zmínila velice důležitý a, bod, a to byla a, imunokompetence. Imunokompetence jedince, a, to, v jakém zdravotním stavu se ten jedinec nachází, to je velmi důležitý faktor, který se ukazuje, že hraje velmi důležitou roli právě v tom, jakou míru znechucení bude daný jedinec reportovat. Na základě tohoto byla navržena tzv. kompenzační profilaktická hypotéza, která říká, že daný jedinec by měl zvyšovat svoji míru znechucení v souvislosti s tím, v jaké on sám se nachází stavu s imunitním systémem a v jakým on je zdravotním stavu a zároveň také i v souvislosti, jak moc ohrožení přichází z okolního prostředí. A samozřejmě pokud je jedinek v umoru mělo by následně znechucení být vyšší. Kompenzační profilaktická hypotéza byla poprvé vlastně navržena v souvislosti a zmiňována v souvislosti s menstruačním cyklem u žen. V rámci toho se předpokládalo, že v průběhu luteální fáze dochází k zvýšenám hladinám progesteronu a progesteron má imunosupresivní účinky a bylo tedy namrženo, že luteální fáze u žen bude znechucení následně vyšší. V současné době v rámci testování kompenzační profilaktické hypotézy bylo provedeno už mnoho, mnoho studií a výsledky jsou doposud nekonzistentní. Některé z těch prací opravdu ukazují, že v fázy fázi ženy vykazují vysí míru znechucení a konkrétně tedy tady většinou budeme hovořit o tom patogenním znechucení. Nicméně existuje už spoustu prací, které se zabývaly podobnou problematikou a podobné závěry nepodpořily. Pokud se podíváme samozřejmě na různé studie, tak jak už tomu bývá, studie byly provedeny na různém velkém vzorku, některé byly průřezové, některé byly longitudinální a používaly i různé metody pro měření míry znechucení. Samozřejmě té problematice se můžeme později věnovat třeba ještě i v diskusi, pokud někdo bude mít zájem. Co se týče měření míry znekocení v průběhu cyklu, tak vlastně ta hypotéza byla založena na předpokladu, že se zvyšuje i hladina progesteronu a v souvislosti s hladinou progesteronu bylo taktéž uděláno již několik studií, které se zabývaly, tím, jestli existuje teda nějaká pozitivní asociace a pozitivní korelace mezi hladinami progesteronu a mírou znechucení. A i zde můžeme nacházet kontroverzní výsledky. Někteří autoři opravdu potvrdili pozitivní korelace mezi progesteronem a mírou znechucení, někteří autoři tuto asociaci opět nepotvrdili. Přichází potom uh, uh, Flashman s teslerem, kteří navrhují, že vlastně progesteron uh, a vlastně další související hormony uh, vlastně inicují kaskádu velkých imunitních reakcí a uh, tento proces se zdá být hodně složitý a variabilní a pravděpodobně progesteron není ten jediný, který uh, by byl hlavním faktorem, uh, kterýmu bychom se měli věnovat. A tak se podíváme konkrétně přímo na tu imunitu. Co a znechucení a imunita. Pokud tedy máme lidi s nějakým onemocněním nebo nejsou úplně ve zdravotně dobré kondici, měli by teda vykazovat vyšší míru toho znechucení. I v této souvislosti bylo provedeno několik prací, které potvrdily, že opravdu lidé, kteří byli nedávno nemocní, vykazovali následně vyšší míry znekucení a opravdu se nějakým způsobem více chránili proti infekcím. A stejně tak i v, této, v tomto případě existuje i spoustu prací, které stejných výsledků nedostáhly a nepotvrdily žádný vztah mezi znekucením a jakýmkoliv zdravotním stavem. Problém je ovšem uh, i s uh, kauzalitou. To uh, teďka jsme se zabývali tím, že jsme se říkali, že pokud teda uh, daný jedinec je na tom nějak špatně se zdravotním stavem není úplně fit, není úplně v kondici, mělo by vykazovat vyšší míru znechucení. Ale ona ta kauzalita uh, nelze, a ten směr nelze vždycky brát tím jiným směrem. Můžeme se na něj později dívat i jiným směrem. A můžeme se i dívat na to, co tedy způsobí s naší imunitou, když se nám zvedne to znekocení. Takovéhle práce byly provedeny v souvislosti s tím, že se respondentům předkládaly různí objekty, které byly potenciálně vyvolávající na a následně se u těchto jedinců měřily různí parametry imunity a ukázalo se opravdu, že pokud... Zvýšíme míru znekucení. Pokud ji vyvoláme, tak následně uh, ta míra znekucení v našem těle vyvolá jakousi imunitní reakci, která se zdá, že by mohla připravit to naše tělo na případnou hrozící infekci. Takže i v tomto případě uh, směr funguje trošku jiným. Uh, můžeme, můžeme teda přemýšlet a diskutovat uh, tuhle kauzalitu i v, v tomto směru. Uh, co se týče imunity, tak. Uh, asi nejstudovanější oblastí v rámci a vlastně kompenzační profilatické hypotézy a tak jak vlastně původně byla navržena, je období těhotenství, kdy dochází k významným i hormonálním a imunitním změnám. Když Původně začaly tedy studovat kompenzační profilaktickou hypotézu v souvislosti tedy s těhotenstvím, tak bylo navrženo, že ženy mají, budou mít vyšší míru znechucení v prvním primostru, protože se jedná o období immunosuprese. V době, kdy se ty práce publikovaly a Kdy ty výzkumy probíhaly, tak ještě ten koncept vypadal tímhle způsobem. Dneska už víme, že první trimestr těhotenství nepředpádá a není provázan jenom imunosupresí. Je zde naprosto nový pohled na imunitu v průběhu těhotenství. Zdá se a ukazuje se, že těhotenství a konkrétně první trimestr těhotenství je obdobím, kdy prochází a dochází k dynamickým imunovodolacím. Na jedné straně část imunity a některé typy imunity jsou potlačeny, ale v tu chvíli a současně jsou zase jiné oblasti imunity, které jsou zvýšeny konkrétně třeba zánětlivé reakce. Takže vlastně celý ten pohled musí být trošičku přehodnocen. A co ale víme a co je důležité, že když se podíváme na vývoj uh, embrya a v následně teda plodu v průběhu těhotenství, tak i když pomineme uh, vlastně období nejvýraznější a nejvýznamnější immunomodulace, uh, tak prvním trimestrem, se stá, prvním trimestrem je období, kdy uh, dochází k uh, vývoji vlastně veškerých nejdůležitějších orgánových struktur a je to období, kdy opravdu by mělo nejenom žena, ale ty embryo, být chráněno mnohem více. A v souvislosti s ochranou plodu, ještě než přejdu k samotným diskutům a k míře znechucení v průběhu těhotenství. bych tady ráda ještě zmínila jeden fenomén, a to je vlastně nevolnost a zracení v uh, těhotenství. Zmiňuju ho tady právě z důvodu toho, že se opakovaně stává, že lidé tyto pojmy zaměňují. Zaměňují uh, znechucení, o kterém jsem mluvila doteď, právě s různým uh, nechotenstvím, nevolnostmi a zracením. Uh, Jenom tak, abychom uh, si tyhle ty pojmy nějakým způsobem ujasnili, protože dál se jim budeme ještě chviličku věnovat. Uh, nevolnost a zvracení v těhotenství uh, je uh, jev, který se vyskytuje poměrně často. Uh, je typický v prvním uh, trimestru těhotenství. Uh, nejvyšších uh, a nejsilnějších příznaků dosahuje kolem devátého týdne těhotenství. Uh, Práce ukazují, že postihuje až 70 žen v, různych, teda v různé míře a samozřejmě byly nadvrženy adaptivní funkce těchto těhotenských nevolností, které jsou založeny na ochraně vlastně matky a embrya proti různým potenciálně škodlivým látkám, toxickým látkám. A Tyto hypotézy následně byly uh, podpořeny tím, že opravdu ženy v období prvního trimestru se vyhýbají různým typům potravin, které jsou velice často spojené uh, s rychlejším uh, karampažením se s právě různými toxíny. Uh, co se týče fyziologických mechanismů těhotenské nevolnosti, uh, mají uh, v tuhle chvíli spíše multifaktoriální etiologii a uh, fyziologické mechanismy nejsou úplně. Uh, Jasné, asi nejčastěji se diskutují hladiny chorionogonadotropního hormonu, který uh, vlastně se ukazují, že rostou a vstoupají jejich vrchol je ve velmi podobném období, jako jsou uh, silné příznaky uh, těhotenských nevolností. Uh, mezi ostatní uh, fyziologické mechanismy, které jsou diskutovány, jsou ještě také hladiny progesteronu a estrogenu. V některých případech se ukázalo, že těhotenské nevolnosti jsou také asociovány s depresemi, s úzkostmi a s únavou. No a tady už se dostávám k tomu našemu znechucení a znechucení v období těhotenství. V současné době je poměrně málo publikovaných. Studií, které se zabývají právě s v oblasti v průběhu těhotenství a to, jakým způsobem by tedy mohlo případně kompenzovat nějaké potřeby zvýšené ochrany. Jedna z prvních studií, která byla provedena, je studie z laboratoře teda pana Feslera a ukázala, že opravdu vyšší míra zeklucení byla reportována ženami v prvním trimestru těhotenství. Tato studie byla průřezová a porovnávala různé ženy, které byly některé v prvním trimestru, ve druhém a ve třetím a zabývala se konkrétně znechucením z různých druhů, by jídel, takže takový food disgust. Později byla provedena jiná studie, to už byla studie longitudinální a tato studie potvrdila výsledky té první a ukázala, že v prvním trimestru těhotenství je opravdu míra znechucení a toho základního, které souvisí hlavně s chtělními výměšky a zase s tím jídlem, vyšší a postupně klesá. Velice zajímavé výsledky potom také přinesla, když se autoři soustředili na to, jestli matky očekávaly chlapce nebo dívku a zjistili, že pokud ženy čekaly chlapce, tak míra znechucení byla vyšší a to konkrétně se trvávalo v prvním a druhém trimestru. I jako důvod toho, proč ta to míra znechucení by mohla být u žen, očekávající syny, vyšší, autoři udávají, že by to mohlo souviset s vyššíma hladinami testosteronu a kortizolu, které se zvyšují v průběhu druhého trimestru právě u matek, které uh, očekávají chlapce. Uh, tak. Tam jsme vlastně zůstali v době, uh, kdy my jsme uh, se začali této problematice věnovat a začali jsme v naší laboratoři vlastně zkoumat, jak moc nechutné to právě může být, když jde o reprodukci. Položili jsme si spoustu otázek, které jsme se snažili zodpovědět právě na základě toho, co jsme doposud věděli a na základě všech recentních studií, které byly provedeny. Zajímalo nás, jak opravdu teda to znechucení v průběhu těhotenství se mění a jestli se může nějak měnit i v závislosti na tom, jestli matka je v průběhu těhotenství více nemocná nebo není. Uh, zeptali jsme se také, jaké jsou možné mechanizmy, uh, které by mohly ovlivňovat míru toho znechucení v průběhu těhotenství. Zabývali jsme se konkrétně různými imunologickými mechanismy a endokrinologickými mechanizmama. a jak to mezi sebou interaguje a jakým způsobem uh, můžou tyto mechanizmy zvýšit či snížit míru znechucení. Samozřejmě nás velmi zajímalo, když už to je tak diskutovaný a jsou si tak podobné, míra znechucení a vlastně silné symptomy těhotenských nevolností, jestli v tom průběhu těhotenství mají něco společného a pokud ano, mají nějaké společné mechanismy, které vlastně spouštějí jak míru znechucení, tak vyšší těhotenské nevolnosti. Využili jsme jako ostatní vědci po celém světě ten krásný přírodní experiment, který sice přineslo teda spoustu, spoustu neštěstí, ale umožnil nám studium právě onoho behaviorálně umětnýho systému. A u těhotných žen jsme se také podívali, jestli nějakým způsobem pandemie COVID-19 mohla, mohla ovlivnit jejich míru zlituci. A úplně na závěr jsme se podívali na to a chtěli jsme vědět, Jestli tedy míra znechucení u těhotných žen je opravdu vyšší, když budeme mít kontrolní skupinu a porovnáme je s netěhotnými kontrolami. Tak pojďme se tedy podívat, jaké výsledky přinesly tyhle naše studie a jestli jsme našli vůbec odpovědi na všechny ty naše otázky. První studie, která byla, se vlastně zabývala tam tím průběhem míry znechucení v průběhu těhotenství. Snažili jsme se částečně replikovat tu studii, která byla provedená v tom longitudinálním designu, ale navíc jsme přidali do studie tedy informace o tom, jestli daná žena byla v průběhu těhotenství nemocná nebo nebyla. a Týkalo se to většinou nějakých onemocnění, souvisejících s patogenním onemocnění, nikoliv žádných bolestích zatřeba, které provází běží těhotné. Provedli jsme tedy longitudinální studie, měřili jsme míru znechucení už jen od prvního trimestru až po období 6 týdnů po porodu, opakovaně jsme jim tedy dávali dotazníky a pojďme se podívat, co jsme, co jsme zjistili. No. Zjistili jsme, že míra znechucení se ku podivu oproti tomu, co našli ostatní autoři, v průběhu těhotenství až do období po porodu zvyšuje. Uh, použili jsme ten dotazník, který má ty tři subškály a pokud se podíváte na výsledky, byť uh, jsme tedy našli, že celkový uh, disgust se zvyšuje, uh, tak vlastně ta důležitá doména, nebo ta subškála, která vlastně celou tu změnu v tom tým míře znechucení v průběhu těhotenství uh, způsobila a táhla, byla ta subškála Animal Remainder. Taková ta zvláštní, jestli si pamatujete, ta, která nějakým způsobem měla připodobňovat uh, nás s tou živočišnou říší. Jsou to podněty typu, ty cítím se znechucený ze smrti, z různých otevřených ran, z poškození těla, ale zároveň jsou tam i oblasti zabývající se nějakou částečně jako sexualitou. Právě v této oblasti jsme zjistili, že zaznamenáváme vyšší míru znechucení. Pokud bychom uh, samozřejmě jeli v tom původním konceptu uh, adaptivním, tak jak jsme si řekli, že teda vyšší a znefocení by měla nějakým způsobem odrážet uh, zdravotní stav a míru imunodu mohli bychom si říct, tak tady až potu by to nějakým způsobem mohlo souviset uh, s hladinami progesteronu, které se v průběhu těhotenství vlastně zvyšují. Stejně tak jako se zvyšuje i ta míra znucení. Nicméně, to by muselo. Kračovat s prvým spádem hned po uh, porodu, což se neděje, a uh, vlastně ta křivka se rozchází v období po porodu. Uh, to, co vlastně my, když jsme se nad tím vším zamysleli a podívali jsme se, uh, tak. Uh, Vlastně jsme se trošku oddálili od toho klasického evolučního konceptu a začali jsme se tak nějak zajímat víc, co vlastně ta doméná subskála Emeromajdr znamená. A ukázalo se, že možná poměrně silně souvisí s úzkostí, se strachem právě ze smrti, s něčím, co nás s tou živočišnou žíří, což je vlastně porod jako takový, co nám připomíná právě tu naší smrtelnost. A vlastně to, co jsme navrhli jako vysvětlení, proč vidíme ty změny, které vidíme, se přikláníme k tomu, že si myslíme, že to je obraz zvyšující se úzkosti a strachu před blížícím se porobem a v období těsně po porodu. A že teda ta subškála odráží spíše teda tuto stránku psychické, psychických věcí u žen. Podívali jsme se samozřejmě stejně jako autoři, té původní studie na to, jak to vypadalo s mírou znechucení, pokud ženy čekaly chlapečka anebo holčičku. Jak se můžete... Tady, jak můžete vidět tedy na grafu, tak podobně jako autoři té původní studie i my jsme zaznamenali jisté změny právě v míře znekucení u matek v závislosti na pohlaví plodu a to takže největší změny, které jsme zaznamenali, jsme zaznamenali v růstu právě míry znechucení v období mezi prvním a druhým trimestrem u chlapečků, což by teoreticky mohlo být v souhladu s těma předpokladama, že právě v tomto období se zvyšuje míra testosteronu a kortizolu u žen, které nesou chlapečka. Pozdější fáze potom se ukázalo, že teda u chlapečků se zvyšuje ta potřeba ochrany déle a u holčiček vlastně v průběhu těhotenství nedochází k žádným změnám, až po porodu se teda míra znechucení o něco zvýší. Co jsme se nově podívali oproti té průvodní studii? Jaký vliv by mohly mít v průběhu těhotenství nějaké zdravotní obtíže a nedávné infekce u žen? A to, co jsme zjistili, tak jsme zjistili, že pokud žena reportovala v prvním trimestru těhotenství, že byla v předešlých 14 dnech jakkoliv nemocná a souviselo to většinou teda s nějakou infekcí, tak následně potom tyto ženy vykazovaly vyšší míru znechucení a vlastně ty výsledky byly s souladu s tou kompenzační profilaktickou hypotézou i v souladu s tím, že právě v prvním trimestru období embryogeneze je potřeba mnohem vyšší ochrana toho plodu a té matky. Podobných výsledků jsme nenašli v těch pozdějších trimestrech. Pokud jsme samozřejmě míru těch, těch zdravotních obtíží a vůbec zdravotní obtíže přidali do těch základních modelů, kde jsme studovali jenom ty trajektorie a změny toho znekucení, tak jsme žádné zásadní změny v těch výsledcích neznamenali. Takže co přinesla tato studie, jako závěr bychom mohli říct, že v prvním trimestru je zvýšená míra znechucení v době, kdy je potřeba mnohem vyšší té behaviorální profilace. To právě v období třeba, kdy ta matka nedávno onemocnila a ukazuje se, že ty longitudinální změny v průběhu těhotenství budou mít právě mnohem složitější charakter a budou odrážet tedy nejenom fyziologické změny, ale i ty psychické změny u matky. A zdá se tedy, že i pohlaví polu může nějakým způsobem ovlivňovat uh, tu míru znechucení. No a teď, když jsme už viděli, že teda nějaké uh, změny se opravdu dějí v průběhu těhotenství, uh, chtěli jsme se také podívat uh, na různé mechanismy a uh, fyziologické uh, vlastně příčiny těch změn. Uh, to, čím jsme se zabývali jako první, byly různé imunitní marky a chtěli jsme se tedy podívat, jak je na tom tedy imunitní systém matky a jak dokáže ta BHV reální se reagovat na stav imunitní, který jsme měřili teda pomocí analýzy 27 cytokínů a následně jsme teda zkoumali, jestli budou Provázány uh, nějaké vztahy a jestli uvidíme teda nějaký vliv uh, té imunity na míru znechucení. No a to, co jsme zjistili, tak se ukázalo, že opravdu uh, v základních modelech uh, toho znechucení jsme našli spoustu uh, zajímavých uh, souvislostí a korelací uh, s velkým spektrem uh, cytokinů a to konkrétně negativních korelací uh, jsou um, reportovali jsme vás ukázali jsme v těch statistických analýzách, že vyšší míra znechucení byla asociována s mnoha cytokinama a s jejich nízkou hladinou. Pokud se podíváme do těch základních tabulek, tak to, na co byste se tak mohli soustředit, je, že nejvýznamnější modely, které nám ukázala ty zajímavé výsledky se týkaly toho kontaminačního disgustu, tam, kde bereme ten interpersonální přenos, tam, kde se ženy chrání proti nějakému interpersonálnímu přenosu a v oblasti toho základního znečištění, týkajícího se jíde, výměžku, výkalu. Ta doména pochybná, o které já vždycky říkám, velmi kontraverzní a často problematická a diskutovaná, Enimely Meindr, ta vlastně neukázala žádnou souvislost s hladinami cytokínům. Uh, co bychom tedy vlastně z této naší studie mohli jako v závěr říct je, že zvýšená míra znechucení byla významně spojena s různými uh, nízkými hladinami širokého spektra cytokínů. Tyhle cytokíny nemá smysl hodnotit každý zvlášť, protože oni jsou z různých rodin a je potřeba se vlastně na to podívat jako celkový balíček celé imunity. A tak, jak se nám to v tuhle chvíli jeví, tak se zdá, že ty modely, které vlastně jsme získali, naznačují, že se jedná o nedostatečnou imunitu, a spíš to jde právě s té nedostatečné imunity v průběhu těhotenství a zdá se, že právě v tomto období se stává žena vlastně zranitelnější vůči různým patogenům a talenta vlastně naše studie podporuje, že zvýšené znechucení a to vyhýbání se patogenům by mohlo právě zabraňovat efektivně, adaptivně těm nepříznivém důsledkům nedostatečné aktivity imunitního systému na počátku těhotenství, které je důležité právě pro následné udržování toho těhotenství. Tady bych jenom ráda zmínila, že velmi zajímavý výsledek přinesla jedna proměna, která nám zůstala v jednom z těch modelů a to je způsob otěhodnění, protože v této studii byly zahnuté i matky, které podstoupily otěhodnění v Asisto, v centrech asistované reprodukce prošly tedy nějakou hormonální léčbou, která je většinou uh, doprovázená imunosupresí a ukázalo se, že právě ty ženy, které, uh, u kterých uh, probíhala nějaká léčba a uh, otihotnily právě nějakou z metod uh, asistované reprodukce, uh, vykazovaly uh, nebo do modelu vstupovaly, takže vlastně to zvyšovalo tu míru znechůcení. Tak, jak jsem zmínila, tak se zabýváme i tou těhotenskou nevolností a snažíme se pochopit, jakým způsobem by ta těhotenská nevolnost mohla souviset s tím znechucením a proto i do těchto modelů a i zde jsme se snažili podívat, jestli těhotenská nevolnost bude souviset i s tou imunitou. A ukázalo se, že velmi podobně, stejně tak jako tedy uh, ta míra znechucení, i zde uh, se uh, ukázaly jednotlivé cytukíny, které fungovaly jako velmi významné uh, a stejně ve stejném směru, jako to bylo s tím znechucením. Nicméně uh, ty modely byly hmm, vlastně mnohem robustnější, ty, které uh, odrážely uh, stav imunity a následně míru znechucení, než ty týkající se těhotenské nevolnosti. A zdá se tedy, že ten behaviorální imunitní systém uh, bude hrát mnohem větší a rozhodující roli. Uh, tam jsme se tedy posunuli a pot nám vrtalo hlavou, tak pokud ta těhotenská nevolnost uh, tady bude a bude mít jako velmi podobné příčiny, bude mít podobné mechanizmy a bude mít teda stejný jako to znechucení, tak Můžou být teda jako stejný, můžou být doprovázený. Není to jenom artefakt vlastně těch těhotenských nevolností, ta, ta vzvyšší míra znechucení. A šli jsme se tedy podívat dál a nazbírali jsme data z dvou velkých vlastně sámpů v období ohraničených různých. A chtěli jsme se podívat, jestli právě ta míra znechucení nějakým způsobem bude souviset s těma nevolnostmi. Mimo to jsme ještě pátrali dál po různých fyziologických příčinách a podívali jsme se také na hladiny právě onoho choreogonadotropního hormonu, o kterém jsem se zmiňovala, a na hladiny toho, jednoho z dalších biomarkerů, který se používá k diagnostice různých hormozmálních vlad u plodu, a to je Pregnancy Associated plasma protein. A oba dva z těchto těch biomarků jsou pro nás důležitý z důvodu toho, že ten choriogonadotropin velice už se souvisí s imunitou matky, přispívá k imunitní toleranci matky vůči tomu vlastně embryu a zároveň vlastně choriogonadotropin produkuje progesteron, který je velmi nezbytný pro udržování toho těhotenství, takže by tak v tom celém tom konceptu mohl nějakým způsobem souviset a zároveň samozřejmě ten choreogonotropin je jeden z nejcitovanějších v souvislosti s těhotenskými nevolnostmi. Obecně, pokud bychom to měli sknout z klinického pohledu, nízké hladiny toho choreogonotropního hormonu jsou většinou asociovány s nějakýma negativníma výsledky v těhotenství. Ten druhý protein, vlastně Pregnancy Associated Plasma Protein A, to je podobný biomarker, zase se používá jako diagnostický marker a je zase velmi důležitý z pohledu imunity. A podobně jako ten vlastně první marker s nízké hladiny toho pregnancy. Associated Plasma Proteinu jsou asociovány s nějakými negativními výsledkama, s restrikcí v plodu a tak dále. Co jsme tedy našli v těch našich výsledcích? Ku podivu nic. Ku podivu, přestože jste možná byli nadšení a čekali jste tak a teď, teda řekneme, těhotenské nevolnosti souvisí s mírou znechucení. Ne, naše výsledky nepotvrdily hypotézu že by vlastně tyhle ty dva fenomény nějakým způsobem spolu mohly souviset. Nenašli jsme žádný výsledky, samozřejmě zašli jsme si říkat, proč to tak může být, protože přece to je jasný, těhotenská nevolnost, vysgas, všechno to jako se zvyšuje v prvním trimestru, jsou tam stejný, indicie, úzkost, progesteron, to všechno je stejným směrem, proč to nemůže být. Možná, že jsme zvolili špatné načasování, možná, že jsme se minuli, možná, že jsme uh, ztratili tu dobu, kdy vlastně dochází k tomu píku, protože těhotenské nevolnosti velice prudce vrostou a pak vlastně postupně klesají, když to tam jí hra se zdá, že asi spíš bude růst, takže možná, že jsme tam ten průnik prostě někde minuli. Uh, možná, že kdybychom zvolili jiné období, uh, asociaci bychom našli, můžeme zkusit příště, ale to, co je zajímavé, jak to přijde teprve teď, a to jsou uh, ty proximátní příčiny. A to jsou ty fyziologické mechanizmy, kterými jsme se zabývali. A tahle studie přinesla velmi překvapivé výsledky. A překvapivé výsledky právě z pohledu toho, jak může fungovat právě míra znekucení a těhotenských nevolností. A to konkrétně uh, v souvislosti s tím uh, choreogonotropním hormonem a s uh, tím pregnance asociát plasma proteinem. Co se týče těhotenských nevolností, tak jak už bylo predikováno, přecné, když to řekneme statisticky, nesignifikantně, ale ty vztahy tam byly pozitivní, našli jsme pozitivní korelace zvyšující se těhotenské nevolnosti, se projevovaly, když, byl když byly vyšší hladiny koreogonodotropního hormonu, podobně se to vlastně ukazovalo i v souvislosti s tím Pregnancy Associated Plasma Proteinem. Nicméně s tím Pregnancy Associated Plasma Proteinem se nám ty vztahy jevily zajímavé pouze v tom prvním vzorku, v tom prvním sámplu, který jsme měli na zbíraných. No, stejné analýzy jsme potom udělali i pro to znechucení. A jihle, co jsme našli? Našli jsme spousta zajímavých statisticky signifikantních efektů, nicméně obráceným směrem znechucení bylo významně negativně korolováno s hladinami choreogorotropního hormonu stejně tak, jako byla vyšší míra znechucení asociována s vyšší mírou vlastně těho pregnancy associated proteinu a opět vlastně podobně, jako tomu bylo v těch dioteckých nevolnostech, tak i tyto vztahy jsme pozorovali týkající se toho pregnancy asociety proteinu pouze v tom prvním sample, v tom druhém sample jsme výsledky pro ten druhý biomarker nezískali. Tak co s tím teďka? Co by jsme z toho mohli dělat za závěry? Bylo prostě spousta důvodů, proč jsme to tak očekávali, že to bude a budou mít stejný mechanismus a budou si podobný a ono to tak není. Nic z toho jsme nepodpořili. Pravděpodobně se tedy bude jednat o dva mechanizmy, které mají naprosto odlišné proximátní příčiny. Přestože jejich primární cíl je naprosto stejný a cílí ochránit matku a embryo právě v období, kdy to nejvíce potřebují. To, co jsme zjistili, že se zdá, že choreogonatropin může být důležitým indikátorem regulující behaviorální aktivaci imunitního systému s tím, že se ukazuje, že ty nižší hladiny choreogonatropního hormonu následně predikují vyšší míru uh, toho znechucení ke konci prvního trimestru. Na druhou stranu ukázali jsme, že tedy ten vyšší míra a hormonu zvyšuje uh, míru těhotenských nevolností. To samý jsme zjistili teda pro ten pregnancy associated related protein nicméně jenom v jednom vzorku. K tomu se vrátím za chviličku v souvislosti s tou behaviorální imunitní uh, aktivitou a s tím behaviorálním imunitním systémem, když bychom se na to podívali v tom kontextu, to, co teďka mám postupně, ty pucle zapadají, tak se zdá, že vlastně oba dva ty biomarkery, jak ten choreogonotropní hormon, tak ten pregnancy associated plasma protein, jsou asociovány většinou s nějakými negativními výsledky stihltenství. Velice často jsou Asociovány s blížícím se třeba potratem nebo s nějakýma negativníma věcma A zdá se, že by mohli signalizovat možná trošku zranitelnější plod, který si vyžaduje vyšší míru profilaxe z pohledu té ženy. A Další, co určitě je a víme, že choreogonarotropní hormon se podílí na imunomodulaci a přispívá vlastně k té toleranci toho embrya. A zdá se, že teda právě nižší hladiny toho hormonu by mohly být spojeny taktéž s tou nedostatečnou aktivitou imunitního systému a vlastně prostřednictvím toho dávat signál, aby byla zvýšená ta behavirální profilace. Zmítila jsem že v souvislosti s těm a society Related potem jsme našli výsledky jenom pouze u jednoho souboru. Je možný, že prostě není tak silný tento marker, abychom nějakým způsobem mohli předvídat, že nám dá určitý směr a teda ten proximátní mechanismus. Nicméně, co je důležité zmínit, ty dva vzorky, které byly nazbírany, na kterých jsem vám teďka ukázala výsledky, byly rozdílné. Jeden z nich byl nazbíraný v době ještě před pandemí a druhý byl nazbíraný v době pandemie. Byl zbíraný v době pandemie právě s cílem rozluštit a pochopit, jestli i u těhotných můžeme nějakým způsobem pozorovat, jak jejich Behovorání v funguje právě v období hrožení, kdy se v prostředí vyskytuje velká nálož toho patogenu. Rozhodli jsme se tedy potom podívat i na to a porovnat ty vzorky, jestli se vlastně nebude lišit a jestli Právě těhotné v období té pandemie nebudou vykazovat vyšší míru toho znechucení. Celou tu naší studii jsme si předregistrovali a chtěli jsme ukázat, že vyšší míru znechucení budou ženy těhotné v období pandemie vykazovat, nicméně nebudou vykazovat vyšší míru těhotenských nevolností. Tam jsme si vlastně tu proměnu nechali jako kontrolní. No a co jsme zjistili? No, naši hypotézu jsme tentokrát Podpořili. Zjistili jsme opravdu, že těhotné, které byly za stejných podmínek ve stejných nemocnicích, reportovali nám svoji míru znechucení před v době před pandemí, a v době pandemie, kdy jsme zašli se sběrem, jak vidíte hned s nástupem té pandemie, 33.2020, a ukázali jsme, že opravdu ženy, které byly uh, zařízeny teda do studie v průběhu pandemie, vykazovaly vyšší míru znechucení a konkrétně týkající se těch interpersonálních přenosů a, a zároveň také uh, některých faktorů právě souvisejících s tím uh, jídlem a uh, zkaženými potravinami a píkaly a tělními výbněšky. Žádný uh, rozdíl jsme nepozorovali teda už jen uh, v průběhu uh, v, týkající se těhotenských nevolností. Pokud jsme tyto ženy ještě dál rozdělili a podívali jsme se, jak se chovaly prvorodičky a ženy, které už měly doma děti a dříve rodily, tak jsme našli poměrně zajímavé vztahy. To, co se ukázalo konzistentní, byl vlastně ten interpersonální přenos, to znechucení, z toho interpersonálního přenosu, ten strach, z toho, vlastně z té kontaminace, ten byl asi nejsilnější a neměl na to vliv vlastně žádnej, neměl na to vliv ten faktor parity, ať už byla žena prvorodička nebo více rodička Vždy v období pandemie vykazovala vlastně vyšší míru znechucení právě z toho interpersonálního přenosu. V ostatních případech jsme ty efekty vlastně pozorovali u, Takového toho základního znechucení z těch tělních výměšků pouze u prvorodiček. Ty více rodičky se zdá, že už mají ten. My, my tedy navrhujeme, že vlastně mají zvýšenou míru znechucení, už nastavenou, protože poprvé rodili. A pravděpodobně už mohly svý znechucení zvýšit následkem té péče o potomky a použili jsme vlastně ty k vysvětlení ty hypotézy, které navrhují, že ženy uh, musí zvyšovat hlavně po porodu v peč a potomstvo uh, ten uh, svůj a zdá se, že tady, tady uh, by tohle tak mohlo fungovat. Takže co tyhle, ty výsledky přinesly? Přinesly nám uh, závěr, že míra z nekocimů těhotných žence opravdu zvýšila v reakci uh, na vyšší riziko expozice patogenům a stejně tak jako naše výsledky, tak už je spousta dalších výsledků, které samozřejmě potvrzují, že velice dobře a efektivně reagujeme a nějakým způsobem odpovídáme na uh, teda expozici nálože patogenů. No, a poslední naše studie, která uh, už je velmi krátká, a jenom byla jejím cílem bylo rozluštit a podívat se na to, jestli uh, ty těhotné ženy opravdu vykazují vyšší míru znechucení, když je porovnáme s nějakýma netěhotnýma kontrolama. Uh, o co jsme se snažili? Snažili jsme se o to, že jsme porovnali vlastně ve stejné gynekologické ordinaci skupiny žen, které byly těhotné ve stejném věku, za stejných podmínek se skupinama tedy netěhotných. U těch jsme na základě ultrazvukového vyšetření ještě určili fázi menstruačního cyklu, abychom byli schopní nějakým způsobem identifikovat, jestli i ta fáze menstruačního cyklu nemůže mít vliv na tu míru toho znechucení. No a co jsme získali? Když jsme porovnali tyhle těhotné a kontroly, tak se opravdu ukázalo, že těhotné vykazují vyšší míru znechucení a to konkrétně zase v oblastech toho znechucení týkající se výkalivý měšky a tak dále a v oblasti toho interpersonálního přenosu. Dále jsme porovnali vlastně kontrol fáze cyklu a tam jsme se podívali zase, jestli ženy, tak jak bylo navrženo v té kompenzační profilaktické hypotéze, v období e, luteální fáze e, vykazují vyšší míru znechucení a ukázalo se, že ano a že konkrétně zase v té oblasti toho znechucení týkajícího se e, tělních výkalů, výměšků, jídla a takových těch drobných zvířat, které, přenášejí, e, mm, které by mohly přenášet různé patogeny. Uh, porovnali jsme potom uh, vlastně všechny tyhle ty jednotlivé skupiny a uh, co je vlastně asi nejzajímavější je uh, tenhle ten graf, kdy můžete krásně pozorovat, že uh, pokud uh, si dáme za sebou vlastně ty ženy, které jsou v, v kolikulární fázi, v fázi a těhotné ženy, tak, jak je predikováno v souvislosti s hladinou progesteronu, ta naše studie krásně potvrzuje, že opravdu se stoupajícím progesteronem ženy opravdu vykazují vyšší míru znechucení právě v oblastech týkajících se toho přenosu patogenů, prostřednictvím drobných zvířat, výchovou a částečně i teda těch interpersonálních přenosů. Tímhle jsme se vlastně dostali ke konci všech těch našich studií, které jsme se snažili nějakým způsobem rozluštit, jak by mohl efektivně fungovat právě behaviorální imunitní systém v průběhu těhotenství. Tak, jak je tomu asi všude i naše uh, studie mají spoustu limitací, uh, které my si tady můžeme potom zastavit a pohovořit, uh, když budete chtít v průběhu diskuse první, co vás všechny asi napadne a to, co je asi největší limitací, je, že u těchto žen v současné době používáme pouze textové dotazníky. Je to z různých etických důvodů, uh, je to z důvodu... Uh, víceméně těch žin. zatím nám není úplně uh, umožněno, abychom jim předkládali nějaké jiné stimuly, uh, nicméně paralelně s tím ve metíhodné populaci se snažíme ověřovat, jak fungují i jiné metodiky a přístupy a poměřovat právě, jestli uh, ta hodnota, právě, kterou získáváme na základě uh, textových dotazníků, může být porovnatelná s různýma experimentama, ať se budou textilní nebo později i čichové do budoucna výhledy čeká ráz toho spousta. To, co asi se tváří jako nejzajímavější a nejdůležitější, je pochopit a podívat se vůbec na ty změny, o kterých se tady neustále hovoří a bavíme se o tom, že u těchto mě to zvyšuje ale doposud nejsou žádný studie, které by opravdu se věnovaly těm longitudinálním změnám před otěhotněním a po otěhotnění. Tam míří naše kroky v současné době, chtěli by jsme se zabývat tím, abychom byli schopni naměřit stav imunitního systému a různý hladiny hormonů před otěhotněním a zaznamenat ten okamžit po otěhotnění a koukat se vlastně na tu kauzalitu těch jednotlivých jevů, která je v současné době spíše diskutována, než nějakým způsobem podpořená. Co bych chtěla, abyste si odnesli jako závěr? Chtěla bych, abyste věděli, že behaviorální imunitní systém je vysoce funkční systém, který funguje prostřednictvím afektivním složky znechucením, které je v souladu s kompenzační profilaktickou hypotézou zvýšeno, když je člověk vystaven hrozby infekčních chorob, a nebo je zapotřebí kompenzovat nedostatečně aktivovaný imunitní systém. V tomhle místě bych hrozně ráda poděkovala širokému týmu uh, lidí, kteří se námi spolupracují a bez kterých by žádná z těch studií a následných věcí nebyla. Uh, jedná se o poměrně rozsáhlý uh, soubor lidí z různých odvětvých a pomocí těchto lidí máme možnost uh, odkrývat pokličku a dívat se na, uh, na problematiku z různých úhlů pohledu a snažit se pochopit uh, právě ty vztahy mezi těmi jednotlivými proměrnými. Tímto vlastně děkuju všem, kteří se na tom podílej a bez nich by ty studie vůbec nefungovaly. A na závěr, prosím, buďte znechuceni jenom v nezbytných případech a svoji imunitu posilujte, hlavně pozitivní myšlení. Pánu.